Дзеленькали втакт їхнім словам. Приземлення. Чужинці квапилися приземлитися до ранку. Вони вважали, що вночі на бальліорі швидше за все сплять, як на рамерії, і їх приліт залишиться непоміченим. Звідки ж їм було знати, що мешканцям чарівної країни. Саме цієї ночі не спалося. Востанє облетівши навколо землі, корабель почав знижуватися плавною дугою. Штурман Каурук сидів за пультом керування. Його рухи були чіткими і точними. Він напружено вдивлявся в екран локатора нічного бачення, на якому вимальовувались обриси незнайомої місцевості. Важливо було не пропустити кільце гір, а точніше, те місце біля їх підніжжя, де інопланетяни помітили великий замок із чорними проваллями вікон і майже зруйнованим дахом. Видно, у будинку ніхто не жив, і він міг стати на певний час Непоганим притулком. Командир Баанну готувався постати перед новою планетою у всій своїй пишноті. Його борода була давно пострижена і зачесана руками Ільсора. Ідеально, волосинка до волосинки. І слуга вже допомагав генералові надягати парадне вбрання. Парадними костюмами менвітів були яскраві комбінезони зі щільної шовковистої тканини. Бліді непорушні обличчя менвітів від їхнього блиску ніби оживали. Ордени на костюмах менвітів не пригвинчувалися і не пришпилювалися, а вишивалися золотими, срібними і чорними нитками. Вони мали форму сонця, місяця або зірок. Нижчі позначалися планками – одна, три і так далі. У центрі ордена можна було побачити зображення сузір'їв і планет, що оточують Рамерію. Нагороджували манвітів за правилом, що вища посада у власника комбінезона – то більше в нього орденів і кращі самі ордени. До парадного комбінезона взували чоботи з м'якої легкої шкіри із застіпками. Тільки но на екрані локатора з'явилися обриси замку, як Каурук хоробро розвернув корабель двигунами до землі. Він полюбляв демонструвати свою вправність усім на диво. І шкода, що в небі не було глядачів. Але зовніш штурман залишався зовсім незворушним. Корабель повільно пішов на посадку. Біля замку зореліт на мить завис у повітрі, підтримуваний вогняним стовпом із кількох корон тріпотливого жовтого полум'я, і поволі почав осідати на землю. З корабля одразу випливли відкидні опори гігантської триноги. Коли розвіялися клуби диму й куряви, менвіти взяли останні проби атмосфери і, переконавшись, що все гаразд, відчинили вхідний люк. Свіже нічне повітря, напоєне пахощами трав і квітів, увірвалося в приміщення зорельота і сп'янило інопланетян. Спустили трап. Генерал Баанну першим зійшов на землю. Він не випускав новенького червоного портфеля, який для більшої надійності пристебнув ланцюжком до руки. У портфелі лежав рукопис. Це була головна цінність генерала. Він мав намір писати історію скорення Бельліори. Бану уже почав складати її під час польоту. Своєю роботою генерал прагнув прославити військове мистецтво менвітів, а найбільше мріяв прославитися сам. Корабель стояв біля чудових гір, засніжені верхівки яких підпирали всіяне зорями небо. Поблизу шуміли лісові хащі, звідки долинав нічний заколисливий свист птахів. Ступаючи по росяному м'якому килиму трави, командир відчув приплив нестримної радості підкорювача, навіть серце раптом завмерло. Потім стало калатати частіше і частіше. Банну довелося розстебнути комір. «У цьому місці житимуть найдостойніші з менвітів», – сказав собі генерал. «А рабів і так усюди повно». Повернувшись до корабля, він помітив, що вже майже всі спустилися. Менвіти гордо походжали в розшитих орденами одежах. Іноді пильно дивлячись в очі котромусь Арзаку, що загаявся. Ну, ну, поспішай, наказував погляд, і Арзак починав бігати, як заведена іграшка. Арзаки звично метушилися, налагоджували для манвітів зручне життя. Одні встановлювали надувний намет і встиляли підлогу повітряними матрацами. Другі готували вечерю і несли напої, треті тягли з лісу гілля і ховали намет. А для маскування зорельота напинали величезну сітку з намальованим на ній листям і вітами, схожу на барвистий килим. Група менвітів обережно винесла з корабля велике панноженням Гванло і установила його на великому пагорбі. Генерал підійшов до менвітів, що саме зібралися гуртом, і, звернувши погляд до далекої Рамерії, урочисто промовив «Ім'ям верховного правителя Рамерії, найдостойнішого з достойніших Гваанло, оголошую Белліору, Назавжди приєднаною до його володінь. Гор-ау! Гор-ау! дружно підхопили менвіти. Горау. ау Арзаки мовчали. Вони тишком-нишком, стугою, позирали в той бік неба, де була їхня батьківщина. Штурмане! Звернувся доволі сухо генерал до Каурука. Хоча він перебував у доброму гуморі, та все-таки не міг пересилити себе щодо Каурука, якого недолюблював за здібності і надмірну самостійність. «На світанку проведете розвідку», – наказав генерал, а про себе подумав. «Перша розвідка найнебезпечніша». От і впорайся із цим завданням, коли ти такий розумний. Простежте за всім дуже пильно, наказав він. Але й зараз не ловіть гав. Добре, мій генерале! відгукнувся Каурук, не так як заведено серед військових чинів рамерії. Але ж штурман усе робив по-своєму. Він багато чого впів. Тому навіть до чаклунства не вдавався, як інші менвіти. «А мені не завадить відпочити», – потягуючись і позіхаючи, – сказав генерал. До того ж на Белліорі про холодні ночі. Один із рабів подав банну фрукти на таці, яких устигли нарвати у найближчому гаю. «Ну що, Ільсоре?» Смачно жуючи, звернувся генерал до слуги. «Чи все готове до відпочинку?» «Все готове, мій генерале!» Ільсор так низько вклонився, що тіло його зависло, як на шарнірах. Дивлячись на кумедно скотюбленого слугу, генерал раптом розреготався. «Що, Ільсоре?» «Не чуєш ніг від щастя, опинившись на такій чудовій планеті?» «Так, мій генерале, не може мені не подобатися те, що подобається вам», – погодився Ільсор. бо, Банну поплескав Ільсора по плечу і подався в намет. Озброївшись біноклем, він по черзі обійшов усі вікна намету, ліниво скидаючи очима на гори і ретельно оглядаючи найближчі дерева під лісом. Чи немає там ворожої засідки? Нічого не виявивши, крім обрисів птахів, він спокійно влігся на купі матраців, які Ільсор уже застелив пухнастими білими шкурами якогось звіра схожого на сніжного Барса. Гігантська запона, теж із білих шкур, відокремила постіль генерала від решти намету, де розташувалися інші менвіти. Баанну запхав портфель під хутряну подушку, яку Ільсор послужливо підняв. Коли генерал спав, то все важливе для себе не ховав у сейф. До сейфа можна дібрати ключі. Затишнішого місця, ніж у зголов'я, він не знав. Коли командир Менвітів задрімав, Ільсор узяв його бінокль, але не прибрав, а теж оглянув околиці. Потім він підійшов до гурту арзаків, що зібралися лягати спати просто неба. «Друзі мої», – сказав він тихенько. Не втрачайте надії. А голосно скомандував як головний технік. Вранці починаємо складати вертольоти. Ніхто з обранців не підозрював, хто такий Ільсор насправді. Найсумлінніший слуга чудово знається на техніці. Ось що знав про нього будь-який менвіт. А не знав ось чого. Ільсор виявився більш стійким, аніж інші арзаки, перед гіпнотичними поглядами і командами чаклунів. У нього була сильніша воля. Він устигав прикинутися покірним рабом, перш ніж чари набували сили. Тому він чув найпотаємніші розмови менвітів, які не остерігалися його, гадаючи, що він слухняний і, отже, цілком зачарований. Із розмов обранців Ільсор зрозумів усе, що відбувалося на Рамерії. Арзаки вірили, тільки Ільсор може їм допомогти. Він щось таки вигадає для їх звільнення. І обрали його своїм вождем. Думка про волю арзаків ніколи не залишала Ільсора. А ще він не покоївся про землян. Судячи з тих споруд на знімках, які не сховалися від погляду вождя, Белліору населяли розумні істоти. Вони не знали про небезпеку, яку приховував у собі погляд менвітів. Попередити їх було б прямим обов'язком Ільсора, Хоча він і не знав, як це зробити. Розвідка. На світанку Каурук із групою льотчиків вирушив на розвідку. Вони спокійно пройшли повз дозорців, які всі були з Менвітів, і, не дрімаючи, стояли на своїх постах. Льотчики за духом були ближчі штурманові усіх військових. От якби ще їх ескадрилью не очолював Монсо, вірний підданець генерала. Захопивши з собою трохи рабів-арзаків, льотчики спочатку бадьоро просувалися вперед. Розвідка видавалася їм якоюсь веселою прогулянкою. Насамперед вирішили оглянути замок, не знаючи, що перед ними колишнє житло чарівника Горікапа. Обійшовши довкола нього, прибульці зупинилися перед зачиненими дверима, верхній край яких сягав аж стелі. Раз у раз чулися жарти. Оце так палац, такий тільки для королів та примар. Нумо, натиснемо плечем, ще раз. Та тут не вистачить наших плечей. Дверні завіси заіржавіли, і потрібні були зусилля рабів, щоб відчинилися двері. Коли менвіти увійшли всередину, з порожніх храм злетіли десятки сполоханих пугачів і сов. Заметушилися полчища кажанів. Рамерійців вразили розміри палацу, висота і площа кімнат. «Мабуть, варто ризикнути. Поселишся на кілька днів, і сам не помітиш, як уже король», – продовжували жартувати льотчики. Багато цікавого знайшлося в приміщеннях замку. Менвіти побачили шафи заввишки з п'ятиповерховий будинок, а в них каструлі і миски, схожі на плавальні басейни. Величезні ножі і книжки, завбільшки з лісові галявини. Прибульці ніяк не могли зрозуміти, навіщо збудували такий величезний будинок. Вони мимоволі щулилися від неосяжності розмірів. Менвіти, звичайно, читали в дитинстві казки, і перше, що їм спало на думку, було питання. Може тут жив людожер? За допомогою рабів Менвіти розгорнули одну з книжок Гурікапа, думаючи, ось вона і прояснить їм небудь. Та хоч як старанно не гортали чужоземці її сторінки, нічого вони не побачили, крім чистого паперу. Текст із аркушів зник. Звідки ж було знати Менвітам, що то так зробив добрий чарівник? Коли наближалися вороги, книжки не показували, що в них написано. Менвіти швидко втратили до них інтерес. Розглядаючи кімнати, меблі, усяке домашнє начиння, Каурук дивувався. Невже на Белліорі живуть отакі гіганти? Він навіть спробував сісти в крісло Горікапа. Арзаки, ставши на плечі один одному, утворили живі сходи, по яких штурман і заліз у крісло. Поруч із твердою, як кремінь спинкою крісла, він відчув себе так само незатишно, наче сидів біля величезної кам'яної статуї якоїсь тварини. Таких статуй на рамерії було багато, то збереглися сліди. Прадавньої культури Арзаків. Подумати тільки. сказав штурман льотчикам, що дивилися на нього. Якщо земляни мають такий гігантський зріст, що вільно вміщаються в цьому кріслі, тоді ми, менвіти, справжні карлики перед ними. Зненацька Каурук зареготав Ото обрадую банну. Подумав він сюди б ще якусь примару на додачу до замку. Але, пригадавши невеликі будиночки, які він бачив на демонстраційних екранах зорельота, штурман розчаровано мовив до себе: Не дуже ізлякаєш генерала руїнами замку. Загін льотчиків-розвідників рушив далі. Вражені побаченим, вони Зажурилися. Гарний настрій повернувся тільки коли з похмурого лісу вони вийшли на чудову галявину, потім ще на одну і ще. Навколо розстилалися зелені галявини з розсипами великих рожевих, білих і блакитних квітів, схожих на великі дзвіночки. У повітрі пурхали крихітні птахи, трохи більші за джмеля, вражаючи неймовірно яскравим оперенням. Вони ганялися за комахами. Волохаті джмелі, що літали довкола, не менш привертали увагу яскравим контрастом жовтої і коричневої барв. Вони співали свою нескінченну монотонну джмелину пісню. Червоногруді й золотаво-зелені папуги кричали гортанними голосами, сповіщаючи про світанок. Вони дивилися на людей так, ніби все тямили. Якби Менвіти вміли розгадувати, їхньому подиву не було б меж, тому що папуги. Дійсно розмовляли. Прокидайтеся, прокидайтеся, який чудовий ранок, говорили одні. Що я бачу? Що це за люди? Дивувалися інші. У прозорих струмках пірнали зграйки прудких сріблястих риб. Якщо вся Бельліора така сама, як ми побачили, вона прекрасна. Захоплювались інопланетяни. Пташина естафета Приземлившись уночі на околицях порожнього замку, де на десятки миль довкола не було людського житла, прибульці почувалися в цілковитій безпеці, ніби перебували не на Белліорі, а в себе вдома, на Рамерії. І свій табір поблизу житла горікапа вони не випадково назвали ранавір, що мовою менвітів означало надійний притулок. притулок». Чаклуни, перетворюючи людей на рабів, настільки вірили у своє ворожіння, що вважали: що Події можуть розвиватися тільки так, як вони схочуть. Їм було невтямки що події в чарівній країні вже розвиваються і геть не так, як бажали того прибульці. Багато що наперед визначив не хто інший, як господар гігантського житла. А вже ж чарівник Гурікап безвісти зник. Але ж чари ніколи не зникають просто так. Взяти хоча б дар людської мови, яким Гурікап наділив птахів. Птахи уважно слухали людей, були в курсі різних подій і з піснями та свистом розносили новини в усі кінці чарівної країни. Завдяки можливості розуміти одне одного, птахи й люди дружили. Люди ніколи не чіпали диких мешканців полів і лісів а ті у свою чергу надавали їм неоціненні послуги вчасно приносячи важливі звістки вони не раз застерігали про небезпеку ось і тепер інопланетянами насамперед зацікавилися птахи коли розвідники менвіти милувалися краєвидами Белліори пернаті мешканці лісу Перелітали з дерева на дерево, і, зовсім не для того, щоб поживитися хробачками й комашками. Штурман Каурук боявся собі зізнатися, таким це видавалося безглуздям, але відчував, що птахи за ними стежать. Він помітив птахи невільно пурхають у всіх напрямках, а роблять інакше переміщуються не по одному, а злагоджено. Зв'язані одне з одним, вони поводяться так, наче мають певний план, і вони його виконують. Вони цікавились прибульцями, подібно до розвідників, облітали й оглядали чужинців. Прибульцям навіть вважалося, що із дзьобів птахів злітають окремі Якісь неймовірні слова Качі качі, кагікар, страхопуд. Менвіти, хоч і були чаклунами, і гадки не мали про пташину пошту. Та ледь настав перший ранок перебування на землі, як тінистими гаями прокотилася тривожна звістка. Де-не-де здригалися гілки. З дерева на дерево, від гнізда до гнізда, металися сполохані горласті вісники. «Вставайте, вставайте!» – вимогливо будили вони тих, хто ще не прокинувся. У наших краях з'явилися невідомі люди, на різні голоси, квапливі й повільні, з пересвистом і щебетом, кричали жайворонки і пересмішники. Вони виходять із величезної машини. Вони метушаться біля старого замку. Вони збудували ящик, із якого дістають воду. Прибульці так нагадували земляків Еллі, що птахи спочатку гадали, нібито люди із загір. «Здрастуйте, ви з Канзасу?» – питали птахи. Але прибульці мовчали. Рамерійці на світанку взялися до справ. Астрономи встановлювали на пагорбі великий телескоп. Ботаніки вивчали рослини. Геологи досліджували ґрунт. Насправді всю роботу виконували арзаки, а менвіти лише покрикували і наказували. За розпорядженням банну робітники-арзаки заходилися лагодити порожній будинок. Чарівник Гурікап спорудив замок в одну мить. Але його чарівне мистецтво витримало багатовікове випробування і ремонт був потрібен не дуже значний. Треба було вставити шибки, підлатати дах, де-неде перестелити підлогу, пофарбувати стіни та стелю. Пластмасу робили одразу із захоплених із собою сумішей, варили їх у чанах. Задовольнялися малим, тим, що було на похваті. Глину, яку додавали до суміші, знайшли біля навколосвітніх гір, а посуд позичили в гурікапа. Гарячу в'язку масу розправляли на віконних храмах, і вона застигала утворюючи бездоганно прозоре скло із блакитнуватим, жовтуватим або рожевим полиском. Крізь ці шибки, виготовлені в казанах-самоварах, з палацу можна було бачити все, а якщо зазирнути з вулиці, то нічого. Спеціальні формувальні машини-самоліпки – Штампували плитки, схожі на червону ребристу черепицю, нею встиляли дах. Штукатури, як і маляри, з розпилювачів спочатку забивали тріщини, щербини і просвіти спеціальною замазкою. Невдовзі замазка висихала, її фарбували сірим кольором, і вже було не відрізнити від каменю, чи уламки скелі. Прибульці хотіли не лише залатати палац, але й надати йому вигляду, у якому б хоч щось нагадувало про Рамерію. Бо на Рамерії зводили будинки, що скидалися на уламки скель і мали різнобарвні вікна. Арзаки працювали і без того швидко, а доглядачі Менвіти все одно їх квапили. Ільсор керував складанням вертольотів, частини яких у розібраному вигляді зберігалися на діавонні. Невеликий запас пального був привезений з батьківщини, але геологи розраховували видобути пальне на Белліорі і уже почали розвідувальні походи. Кілька разів приносили проби, але Ільсор їх забракував. Потрібна краща якість, пояснював він геологам. Правду кажучи, Ільсор не квапився прокладати шлях менві там, знаючи, що привезеного пального надовго не вистачить. Він уже побував на околицях селищ рудокопів і живунів і бачив, які невинні люди тут живуть. Ховаючись серед гілля, Птахи розглядали прибульців, які поводилися за їхніми спостереженнями незрозуміло. Одні високі на зріст, з пихато задертими головами, із владними жестами і гучним голосом у вбранні розшитому орденами, наказували іншим, одягненим скромно у вільні зелені комбінезони із цупкої тканини, на мішковини. З ростом і силою люди в мішкоподібних комбінезонах поступалися тим, що з орденами. Вони мали добрі очі і здавалися птахам геть беззахисними. Птахи прислухалися до розмов прибульців, але нічого не тямили. Як кумедно базікають, думали птахи. І почали краще придивлятися, що відбувається біля покинутого замку. Їхню увагу привертало невідоме громадище, схоже на величезний будинок із круглими вікнами, що бованіло крізь сітку килим. Забувши обережність, кілька ластівок і кропив'янок підлетіли збоку аж до зорельота. І за це наклали головою. Один із високих прибульців підняв руку із річчю, що нагадувала довгий ліхтарик, який птахи бачили поряд із запальничкою, пістолетом і іншою всячиною моряка Чарлі. Прибулець натиснув на кнопку, і промінь сліпучого яскравого світла в одномить спалив птахів. Ластівки не встигли навіть метнутися до своїх гнізд у гірських печерах, а кропив'янки, які краще бігали, ніж літали, спритно кинулися до чагарників, але жахливе світло обпалило їх разом із зеленим віттям. Із дзьобів прудконогих птахів. Лише вихопився зойк, схожий на звук флейти і на пісню людини. Ту пісню, за яку кропив'янку здавна називають органістом. Пернаті розвідники не знали, що бачать променевий пістолет, але зрозуміли, чого можна чекати від непроханих гостей. Вони миттю зникли в лісі і більше не попадалися вкрай обережно стежачи біля замку. Не змовляючись, птахи зібралися на гіллі розлогого дуба порадитися, що ж робити. Вирішили негайно скласти повідомлення і надіслати його в Смарагдове місто. «Шановний володарю Страхопуде!» – писав у повідомленні навчений роками папуга Качі. Повідомляю вкрай важливі новини. Можливо, старість зробила мене надто обережним, але гадаю, що зараз нам загрожує небезпека, страшніша, ніж війна з великою арахною. До нашої країни прибули й оселилися біля замку Гурікапа прибульці. Вони вийшли з величезної машини, з круглими вікнами. А найголовніше, у них є ліхтарики, які не світять, а вбивають вогнем. Уже загинули наші найсміливіші розвідники, ластівки і кропив'янки. Поміркуй та подумай, правителю, коли загрожує небезпека, треба негайно діяти. Золотий дятел вивчив текст повідомлення і стрімко помчав на північний схід до Смарагдового міста. Він летів щодуху. У синьому небі, наче вогонь, спалахувало його золотаве пір'я. Дятел не боявся втоми. Йому треба було подолати лише кілька миль, а там слово до слова передати повідомлення блакитній сойці. А та зі свіжими силами помчить на крилах, як на вітрилах, та передасть слова мудрого качі іншому птахові, і так далі піде по естафеті. Про заслуги знаменитої кагікар, яка придумала пташину естафету, знав кожен у країні гурікапа. Прислухавшись до її поради, солом'яний страхопуд, одержав мозок від Гудвіна, великого й жахливого, та став правителем Смарагдового міста. Так звелів цей несправжній маг Гудвін, полишаючи чарівну країну. За безліч корисних порад, страхопод нагородив ворону орденом, яким вона дуже пишалася, вважаючи себе з цієї причини Найголовнішим птахом держави – королевою ворон. Минуло небагато часу, і останній посланець естафети – рогатий жайворонок. Його називали так за дві довгі, наче вушка чорні пір'їнки. Дістався до брами Смарагдового міста. Важливе рішення Фарамант, що стояв на брамі, не встигав видавати зелені окуляри, та й залишалося їх уже небагато, хоч він і припас кілька зайвих кошиків. Стільки було охочих потрапити до смарагдового міста. Перші звістки про незвичайні події в горах приніс посланець, який працював з урфіном джусом. Потім прилетів Жайворонок. Останніми придибали втомлені жувуни. На той час зібралися інші мешканці з усіх куточків чарівної країни. І почалося. Жайворонок із чорними вушками передав Вороні Кагікар повідомлення мудрого качі. Перелякані жувуни розповідали про ревище в горах. І жовтий вогонь. Від хвилювання вони перебивали одне одного. То була червона куля. Та ні, схожа на Метеор. Не Метеор він гудів. Вислухавши всіх, стривожена Кагікар негайно вирушила до Страхопуда. Вона розшукала правителя в тронному залі смарагдового палацу, який тепер. Називався бібліотекою. Залу переназвав Страхопуд. Мудрий правитель надзвичайно захоплювався книжками. Отже, він знайшов трохи книжок у коморі Гудвіна за тронним залом. Серед фантастичних птахів і риб, звірів, вбрання морської діви і інших чудовиськ, якими користувався великий шахрай під час своїх перетворень. Кілька книжок відшукалося в будиночку-фургоні Еллі. Звичайно, цього було замало для справжньої бібліотеки. І всі книжки помістилися на двох полицях, які страхопуд власноруч прибив свяхами до стіни. Але тут виручили гноми. Вони притягнули свої багатотомні літописи, які заповнили всі полиці в Комірчині за тронним залом. Книжки в чарівній країні були справжнім скарбом. Отож, правитель Смарагдового міста був від них у захваті. Найчудовішим зі знайдених скарбів виявився енциклопедичний словник, там була купа цікавинок про речі, які оточували мешканців Харківської країни, і про всяку всячину, як от ті штуки, яких страхопут з роду віку не бачив. Наприклад, автобус, маяк чи театр. Посидючий правитель годинами займався самоосвітою. Часом в нього було вдосталь, бо йому не треба було їсти Пити і спати. Саме ці заняття у великому світі завдають людям стільки клопотів. Мозок із висівок, змішаних із голками та шпильками, служив своєму господареві вірою та правдою вже багато років. Він підказав йому чимало вдалих думок і вчинків, за що піддані. Надали йому титул Тричі Премудрого. Відтоді, як Тричі премудрому до рук потрапив енциклопедичний словник, розумна голова Страхопуда зробилася справжньою скарбничкою всіляких знань. І він із гордістю називав себе енциклопедистом. Він мав слабкість запам'ятовувати довгі мудрі слова і при нагоді виголошувати їх, для більшої поважності поділяючи на склади. Хто ж, як не страхопуд, розтлумачить події загадкової ночі? Вислухавши повідомлення ворони, страхопуд не на жарт розхвилювався і негайно просто в бібліотеці вирішив скликати військову раду. Крім правителя, до неї ввійшли довгобородий солдат Дінгіор. Під час війни фельдмаршал. Вартовий брами Фарамант. Залізний лицар Тіллі Віллі. Начальниця зв'язку Кагікар. На раді був присутній Також правитель Фіолетової країни Залізний Дроворуб, який гостював на той час у свого друга. Тіллі Віллі Хоч і міг протиснутися всередину, проте волів сидіти на землі під палацом. Його голова саме віднілася навпроти розчиненого вікна другого поверху. Залізному лицареві, за людським рахунком, виповнилося лише кілька років, ще справжнє дитя. Але дивовижне створіння чарівної країни – розвиваються значно швидше. Тому Тіллі Віллі не поступився б кмітливістю будь-якому другокласникові, а на техніці він знався не гірше від самого Лестера, видатного майстра чарівної держави. Малюк Тіллі Віллі добре пам'ятав свого творця, моряка Чарлі, і постійно сумував за ним. І радів будь-якому приводу, щоб поговорити про того. Сум відступав, наче тіллі-віллі справді побачився з татом Чарлі. Правду кажучи, одноногий моряк, готуючи тіллі-віллі до боротьби з чаклункою-арахною, створив чудовисько. Він зробив залізному лицареві страшенно люту пику як у божка з острова Курукусу. Та попри жахливі ікла і косоокість, маленький велик посміхався приязно і дивився зовсім не вороже. Серце гігант мав добре, і його ніхто не боявся. Він розважав маленьких дітей, возив їх на плечах, а вони верещали від захвату. Діти любили тіллі-віллі, і тому не помічали величезних білих іклів, як не помічають недоліків у рідних та друзів, у тих, кого любиш. тіллі лагідно дивився на членів ради у відчинене вікно. Найбільше злякала всіх звістка про загибель птахів від одного єдиного променя. Що нечутно вилетів із довгастого ліхтаря. Це був якийсь незбагненний, невідомий їм промінь. Із власниками цієї жахливої зброї треба бути вкрай обережними. радив страхопуд. Але що сталося? запитав Дроворуб. Звідки взялися ці люди? Ревучий жовтий вогонь. Підказала Кагікар. «Стривайте, стривайте!» – замахав руками правитель. Він почав гортати свій улюблений словник. «Метеор, куля, вогонь, гуркоче, грім» – дивився він слова, шурхочучи сторінками. «Може вони прилетіли випадково, як будиночок Еллі?» Їх просто приніс ураган, припустив залізний дроворуб. Ураган, будинок, читав страхопут далі. Він зазирнув у слова «вулкан» і «землетрус». Ні, похитав страхопут головою, це все не годиться. От якби ближче розглянути цю машину, запропонував вартовий брами. Це я саме і маю намір зробити, поважно мовив страхопуд і підійшов до чарівного телевізора – подарунка фейї Стелли. Думаю, цей ящик нам прислужить зараз якнайкраще. Телевізор стояв у тронному залі на спеціальній тумбочці, а у бабіч нього праворуч і ліворуч висіли полиці з книжками. Бірелья, Турелья, Буридакль, Фуридакль. Край неба червоніє, травиця зеленіє, виголошував страхопуд, згадуючи магічні слова. Ящику, ящику, зроби ласку. Покажи нам, що відбувається біля замку Гурікапа. Екран засвітився. Перед враженими глядачами з'явилися прибульці. Точнісінько такі як переказував Жайворонок. Вони походжали з пихатим виглядом і різкими голосами віддавали накази покірно схиленим перед ними людям із приємними рисами облич. Усі, хто зібрався, хотіли послухати, що говорять прибульці, але розмовляли вони незнайомою мовою. Страхопуди його друзі помітили на екрані строкату ріденьку сітку. Придивившись уважніше, вони угледіли під сіткою темне громадище з круглими дверима на боці, до яких притилилася довга драбина. «Як усе-таки потрапило таке громадище в нашу країну?» – поцікавився фарамант. «Тільки не з неба!» Упевнено сказав він: з неба воно не могло впасти, занадто важке. А що ж тоді летіло й голо, запитав Дінгіор. Дайте мені подумати, — попросив Страхопуд. І я розв'яжу цю задачку. Страхопуд взявся старанно думати. Від напруження з його голови знову повипиналися голки та шпильки. До мудрого правителя в такі моменти приходила надзвичайна ясність думок. Після довгих розмірковувань Страхопуд мовив. Оця дивна річ не віз, у неї немає коліс. Вона не човен, тому що біля замку Гурікапа немає річки. Це не метеор, він літає, але не реве. По моєму, це летучий корабель. На ньому й прибули сюди ці дивовижні люди. Слава премудрому Страхопудові присягаюсь ураганами південних морів. сказав велетень зовсім не голосно. Але й цього вистачило, аби в залах палацу затремтіли шибки. Ніхто не здивувався, почувши з вуст залізного малюка морське прислів'я. Незвичайне для чарівного краю. Річ у тім, що Тіллі Віллі ніколи не бачив моря, але наслухався моряцьких примовок від свого творця ще в той час, коли одноногий моряк майстрував це чудовисько. Примовки міцно засіли у величезній голові Тіллі Віллі. І він часто вживав їх. Присягаюся чаклунами й відьмами. Щогли вітрила, вітери хвилі. Потопи мене перший шторм, побий мене грім. Чулося раз у раз, щойно велетень розтуляв рота. А от звідки прибульці прилетіли, вівдалі страхопуд, я не знаю. Тільки не з Канзасу. Якби в Канзасі водилися такі люди, Еллі розповіла б нам про них. «Треба все ретельно розвідати», – запропонувала ворона. «І тоді ми вирішимо, що робити». «Це небезпечно», – зауважив залізний дроворуб. «Прибульці насторожі. Недарма ж вони вбивають невинних птахів». Розвідники повинні бути розумними, спостережливими і геть непомітними для ворога, — підтвердив Страхопуд. Я не знаю нікого, хто б так годився для розвідки, як гноми, — промовила Кагікар. Страхопуд іще раз оцінив розум вороний, і всі з ним погодилися. Отож треба сповістити гномів, я негайно полечу до печери. Кагікар не встигла договорити, як знову загриміли шибки. Тисячі чортів. гаркнув тіллі Віллі. Вчинимо ось як. Я піду до малюків гномів, заберу їх скільки треба, і доправлю, куди треба. Це забере зовсім небагато часу. Присягаюся рифами курокусу і якорем. Пропозицію велетня члени ради прийняли без обговорення. Важко було придумати щось краще. Він міг крокувати зі швидкістю 40 миль за годину до того ж, як страхопуд і залізний дроворуб, він не потребував відпочинку та сну, а отже, міг рухатися без зупинок. Збирався тіллі зовсім недовго. Він прихопив із собою кошик із м'яким мохом, та про всякий випадок, йому добряче змастили суглоби бочкою машинного мастила. І ось залізний лицар вирушає дорогою, вибрукуваною жовтою цеглою. Образа Урфіна Святочастування цього разу скасували через надзвичайні події. Відтоді, як прибульці оселилися в чарівній країні, звичайне щасливе життя її мешканців й поділося. Моргуни почали погано спати. Вони так часто моргали, що очі не стулялися перед сном. Жувуни припинили їсти. Вони весь час жували і забували ковтати їжу. Яке вже тут свято частування? Усім було не до нього. Урфіна це певна річ страшенно образило. Він думав, усі забули про Джуса. Отож, він побіг додому, аби звідти побачити, хто так моторошно реве в горах. Причаївшись у темряві, він роздивився корабель інопланетян, схожий на величезний будинок із круглими вікнами, а потім знову повернувся до своїх невеселих думок. Варто було прилетіти людиськам з іншої планети, міркував знаменитий городник. Я Курфін уже нікому не потрібен. От візьму. І сам поїм усі фрукти. Неси сюди дивовижну диню фінік, звернувся він до Гуамоко. Хай вони собі там воюють, а ми з тобою бенкетуватимемо. Мудрий пугач прикотив диводиню, яка була у п'ятеро більша від нього. Урфін виніс із будинку стіл і на підняв на нього казковий фрукт. Поки джуз розрізав диню великим ножем, по скипках великими краплинами стікав запашний сік, а в гуамоко котилася слинка. Сівши за стіл, вони жадібно взялися наминати соковиту, солодку м'якоть. Цього року ти добре потрудився, хазяїне, – зробив пугач висновок, приємний для вух Урфіна коли з Динею було покінчено. Такої солодкої я ще не їв. Урфінджус нічого не відповів. Улігшись під ковдру, він одразу заснув. Чого тільки йому не наснилося. І як юрмиська прибульців наступають з усіх кінців на його будинок із городом. Простягають до нього свої руки мацаки й ревуть: Де цей Урфін? Ми хочемо свято частування. Щоб не віддавати чужинцям, Джус починає ковтати дині одну за одною, а вірний Гомокола токінд прикочує синові-нові. Ось уже Урфін так наївся, що не ладен поворухнутися. Коли пугач Ріже диню сам і пхає йому скибки прямо до рота. «Я ж лусну!» – репетує Урфін і прокидається. Джус вибіг на подвір'я. Там усе спокійно, жодних інопланетян, а на столі – залишки диво дині. Гуамоков вмостився на столі біля шкірок від дині. Одне око в нього вже розплющилося. Побачивши свого хазяїна, він прикинувся, що спить. Урфін завжди змушував його щось робити вранці то віддзьобувати гусінь, то відганяти птахів від городу. Та наразі знаменитому городникові було не до пугача. Джус узяв свою тачку, трохи підлагодив, де не де помив і навантажив її фруктами. «Аго, Гуамоко! Годі прикидатися!» – гукнув він до пугача. «Я ж бачив, що в тебе око розплющене!» «Це ще нічого не означає!» – відповів пугач. «Я сплю!» «Ну, як хочеш, тоді я сам піду!» І Урфін покотив тачку. «Марно стараєшся, хазяїне! Свята на честь твоїх фруктів все одно не буде! Не той час!» – погукнув він у слід, не розплющуючи очей. Урфін знав, куди йти. Усім жителям чарівної країни від півночі до півдня і від заходу до сходу було відомо, що прибульці оселилися в замку Гурікапа. Гноми-розвідники День минав за днем, але арзаки втратили їм лік. Вони трудилися, не покладаючи рук, і давно вимірювали час кількістю викладених цеглин, глибиною викопаних колодязів та кількістю спиляних дерев. Від ранку до вечора Ільсор керував роботами, встигаючи між справами обслуговувати генерала. Уже спородили ремонтні майстерні, закінчували монтаж станції контролю над погодними умовами та складання літальних машин. Пересуватися невеличкі, але прудкі вертольоти мали вночі. Завдяки новій безшумній конструкції вони в польоті лише сухо лопотіли, як буває при змахах крил. Хто зверне увагу в темряві на крилаті нечіткі силуети, що лопочуть у небі серед легких хмарин? Усі гадатимуть, що то нічні птахи, які вирушили на полювання. Іноді за роботами спостерігав сам Баанну. Тоді Ільсор нечутно мов тінь і йшов за своїм паном. Вчасно подавав записник. Олівець шанобливо доповідав про хід справ, пояснював відхилення від первісних планів. Так на розсут Ільсора готували злітні майданчики для вертольотів. Це були напрочуд прості і тому надійні споруди. Навіть не споруди, а звичайні круглі галявини в лісі з вирубаними під корінь деревами. Посередині галявини стояв вертоліт.